Dita mishë e premdja në gjenë për sëri bashkë këtu në emisionin tonë. Bumerangë me anesin dhe remandon do të dëgjoni ato që nuk kini të gjuar gjatë kësa jave. Nuk i kini të gjuar në mënyrën tonë, do shta i kini të gjuar në një mënyrë tjetër, por në e shpresojmë që t'ju bëjmë sa do pak të qeshni. Gëzohë rini, sepse është dita jote. Ishte dita jote. Të djetori, të gjithë e festuam. Zjarë të djetori. Gëzohë n Gëzoni ju që të jeni përseri kretari i forcus më të madhe shqiptare Por i pak nashvur me të dhe me qeverin që drejtoni Përshëndetje juve që ndani në partia dhe krekoni të kryoni një partit të re Si gjithë të tjeret edhe ju Përshëndetje ju të tjeretve që protestoni dhe ankojni për poplin tjetër që nuk ku ka bërë asgjë Por të gjithë do përshëndesme këngën freedom sepse është dita e liris, dita e rinis They see, you can't what they know her. Her first name is Freeda. Last name is Dunham. She used to believe in where we're from. Men were and mm -hmm. You see He left us the sun La la la la la ashtu si që dim që të gjithë konventa më e madhe në Shqipëri, atë që e prisim që të gjithë u mbajtë edhe me dy ditë me radh, të gjithë duartrokitën, se zgjodhen dhe u zgjodhin. Sigurisht ata janë të përgatitur, prisin gjithçka, duan të fitojnë se s'zbën këtë vit, do dalin força e parë apo jo? Po patjetër mund dalin sepse janë force më të mëdha. Është një forcë shumë e madhe, është madhe, Ashtë, të mëdhenshme është që ata bën zgjedhje, i bën zgjedhjet. Po si bën atë? Tanëse bën zgjedhje, thanë Menduan me që bënse. Po si bën? Ë, uh, zakonisht i bën siç i bëjmë ne në Shqipëri zgjedhjet. Domethënë fitusi është para se të bëhet po, zgjedhje. Po, nuk ka nuk ka fare rëndsi, nuk ka fare rëndsi ta zgjedhësh Lajm. Ne e zgjedhim një muaj para, e edhe, dim. Edhe kot marrim, thjesht bëjmë një votoni se se do bëjmë zgjedhje. Po. Por fitusi është zgjedhur. Ës zgjedhur para? Nëse zgjidhet bën me zgjedhje që është zgjedhur foto... fitusi. Pra ne zgjedhim për të zgjedhur atë që është zgjedhur nga zgjedhësit, jo se zgjedhim natë që është zgjedhur që duhet ta zgjidhni. Po. Me rëndësisht me këto zgjedhje ishte se Ai zon viste? Gzonte më shumë saç fitonte. Saç fitonte, po ishte shumë i lumtur për atë që ishte zgjedhur. Shqyrma por edhe ose ne dhe dhe, dhe, dhe dhe dhe të thotë për ti. Faleminderit. Shqyrth saq më morët e ku kush kush zgjidh i tham, kush zgjidh i tham. Ke një bar të rënd i tha për të marrë mi supë tha. E nuk e di nuk e dia këçën. Nuk e dia këçën atje, por ishte një fluks i pa parë njerëzish, open bar. Çfarë të them domethënë? Po doktor kitjet. Ua. Ua. Ishte një ekran i madh që thoshte Duarte Rokisni. Jo, jo, ja, jo. Ja. Thjesht ata kishin kishë shtaletën. Edhe sa herë, do të thotë çdo 3 sekonda ishte Duarte Rokiti atje në klapa. Po po, e kishin ata. We, we don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. day we don't talk anymore like we we don't talk anymore we don't talk anymore like we used to do we don't talk anymore like we used to love it for oh cool. we don't talk anymore like Një serdët për sëri Tashmë Kemi kaluar në një tem Edhe më të nëzit Sa jo e para Këse e shë nëzit kjo tema? Kjo tema shumë e nëzit Për dy arsue E para? E para Po ndajem prap Jo jo Jo mas nuk da Në skandari Dhe them un Po ndajet Por nuk ka Po ndajet Po e pe qa tha Unë e pas qa tha E të gjurë e ramën ti Jo së të ke të gjurë Sjo, Unë së ramë të gjurë për, E bërë i sjarimi në javës rama. E Ja mi pak naqitur me qeverinë time. Nuk i hodhi fajin LSIs, i thotë do ndanë. Seku e gabon ti. Ai thajm i pak naqish me qeverinë tim me jo me të atyre. Po dakor, dakor, po qeveria e Zotit Rama është në koalicion me qeverinë e po, Zotit Ilirmeti. Po e kishte të pjesë të tjera. Pse pse kupton ti çka ka me Spondaj? Domethënë ai bën një autokritik po, këtu. Të shëndosh, të shëndosh para kolektivit tha, doli sqarimi i jadhës em hmm. asha jingla asha dng dng ajo ajo ajo zile kishës edhe këmbanë këmbanë edhe tha un tha jam i paknaqur tha me këto 4 vite qeverisë s'tim tha por në fund si çdo fund fundi qeverin time të suksess me tha në fund fundit ka bërë reforma tha, ka bërë këtë tha hoq i varfërin e hoq rritjeve hoq, hoq i varfërin kurmë Janë në tapat e fundit heqës Duartë duart de... duart rokitje, duartë rokitje Duartë rokitje, duartë rokitje Kësh lajmë, mësh lajmë, mësh super lajmë Ishte i pak në aqur Por, me qeverinës sukceshme A, pa, pa, pa, e, sa pa, pa ka e kemi vojdo për një kure minister të këtja Jo se qeveria s'ka punuar Ka punuar? Kupton, që qeveria ka punuar shumë Por duhet punoj akoma më shumë Më shumë Domethën me pak fjalë na epli votën edhe për një katër vite të tëra që të shojmë kësmet nga zoti. Ka vite të suksese që kanë suks... ndodhur, more. Po ksu pra bëj asgjë, ksu bëj çdo gjë. Domethën edhe në një shtëpi kur do ta ndërtosh, merr plan projektin, pastaj gjen lekët, pastaj merr punëtorët e ksu merat. Problemi poa, është, e s'më pëlqen ta e prish, po problemi është thjesht që ne na mungojnë gjithmonë lënda e parë që janë lekët. Po si të çon si kamare. Sa si të thonë kur erdhi atëherë, she kemi arkën bosh për arkën e shtetit. Tha që është mbushur ndaj çik, ndaj ritje rroge këtu ndaj të vogël. Është është çeverria po ecën në ritme të të larta, por përsëri nuk ka arritur sukses të sa. A dhe do të thif fem... pak kënaqur. Jemi kram kramë Afganistanin. Po. Bravo. Në fund fundit do të vlerësuar sinqeritetin që, që është i si sinqertë. Është i si sinqertë. Po, jemi pak kënaqur herë par mbas kaç vitesh. Po po. E tha. E tha. E ka thënë? Po takon shumë miropafshi, miropafshi. Dobrëvecëtë. Dobrëvecë, ja. Prapë, prapë, kështu që u pra, pra, kuptuan, është mirë mbrëmja, është mirë mbrëmja mizër, përsëri emisionin ton. Po e tham ma që do nisem se në emision sku uh, ë Bumeramsku, Konanisci, Ermansku. Prandaj po flasim pak uh, jugosllavisht këtu për gjithat ata që nuk na kuptojnë për një arsye të vetme. Sepse në Maqedoni ka pasur lufta shqiptaro-maqedonasë dhe më në praktik zgjedhjeve në Maqedoni në Manastir Ërëncisje. Aty kokë. Jo, shihe bukuria. Kjo është largimi i çati politikash shqiptare. Pa ti reagim pa parë sepse Manastiri është dhe vendi ku u bë ku vendi për alfabetin e jugut shqipe. Prandaj, prandaj është aq ndijshëm sa politikanët tan të gjithë u ngritën këmbë, unë në këmbë ja ngrit. Por të gjithë nit të filluar nga më i vogli deri te më i madhi. Në braçë? Jo, jo, jo, në madhësia atë pore. Nga ai që ka më pak pozit do të sot. Pozit deri te ai që ka më shumë pozit. Të gjithë falën. Po, jo. Një është akt i shi... turpshëm thën. Jo, yeah. vandal. Është përveç kësaj, përveç kësaj kur ngritën në këmbë ishte ajo pjesa që seancën e deklaroi të mbyllur. Jo se këta u ngritën tamam në këmbë për këtë si as ia ngritë fare, më. Se si ia si ngritë fare. Se e kuptoni që ai thën, ç's'a duhet, ne ata janë shtetas maqedonas, nuk janë shtetasitan. Ndërkohë si që të futemi ne në këtë ujë rafa, ndërkohë që dy partitë shqiptare në Maqedoni reaguan, ëh? Jo, ata të sregojnë fardhë. Ata do reagojnë. Jo, do reagojnë. Ata thjesht kanë thënë që jemi shqiptar. Duam votën e shqiptarëve, na votoni ne, do votojmë, do punojmë për juve. Edhe po kanë ja 12 vite AM që i dëgjoj të thonë të njëjtat gjëra. Mhm. Uh -huh. Po s'se ka mërgje, kupton? Po do reagojnë, do do reagojnë. Ora, janë rrash shqiptar po them. Janë goditur me gur. Do vjet dita do reagojnë edhe ata. Do reagojnë një ditë ndoshta. Po janë diplomatat tan, nuk janë aujta, kshu. Ora. Politikan kshu. Tek e fundit. Se ta prishin punën me majorancën. Po pse? Hë. Se ta prishin për një për një shkrim që tha i vdekje shqiptarit apo për një përsagurt të hedhura nëpër kokat e njerëzve shqiptarë. Po nuk kish asgjë ajo, m'u. Nuk kish asgjë. E ta... po e e bukur ajo ishte këtu që këta si ta themi, terroristat në thonjza. Ne, që jemi ne shqiptarë. Qemi ne po. Po. Pa? Ju pastë kemi zënë vendin këtyre. Ju nuk hasni vendi, se është vendi tyraj. Kuftoni? Ata kanë jo, ka ardhur nga Karpatet e Rusisë. Po qënë si kanë ka kanë ardhë më, e rëtëshme shjanë të... atëmë Po pra ndaj po themë Po, po, po këta e dinin që e kështë i shpinë atëmë atëmë E dhe i rëdhenë Takë gjithënë sa shqiptarë atëmë E u thanë është vëndionë Dhe orë, që për në këtu ti tha? Jo është vënditonë po. Jo po s'ikim, jo po do ikni, jo po s'ikim E kanë do më thënë 2-300 vjetë që merët kjo punë kësholë Nuk e, domethën historia ore, ka shkruar dhe vazhdon të po shkruajë. Që... Unë kuptoj çfarë do, ti do reagimin e politikës shqiptare, po nuk do nxitot kjo politikë. Jo, nuk. jo nuk vetëm do reagimin, po thjesht domun të dalin aty, t'u tregojnë atyre po shqiptarëve atij po që ne po përse, i mështesim. Po pse duhet të bësh një deklaratë nxitëse ti? Prishet marrëdhënien diplomatike, pastaj pas lufta, më mirë me qetësi me dashuri marrëdhëni diplomatike po pse nuk u prishën në momentin kur ata na quajtën terrorist majmun politikan e Maqedonas do dhe mund t'i kemi prandaj majmun dobro dobro a shu kemi majmun sa thuaç dobro dobro da da da e mbyllim të lutem shumë tani dobro dobro si si dobro vajçete dobro vajçete emisionarësi do rikthemi prap dobro dobro sepse ne nuk jemi tribu nuk jemi tribu Për ndaj djoni dhe këngës, eu a thot më miner Semi tribu Kemi lindur, kemi të <tos> kur barre Kona janë këtu Në kënë nëse sërgjë nëse Më dërgove së diseku çabet këtu. Jemi 26 vjet demokraci dhe nuk jemi të pakënaqur me partit tonë, mor. Mos e kuptoi fare, nuk e kuptoi domethënë. Jo, jemi të kënaqur, ne po. Ne jemi kur, nuk jemi të kënaqur, dal nga partia. Dalim nga partia dhe, dhe bëjmë një partitonën. Ja, zgjithmonë, ja, zgjithmonë. Jo, zgjithmonë. Jo, Thjesht jo, si disa herë kalojmë në përparti të tjera, disa herë shtu kemi fare nga politika dhe disa herë të tjera krijojmë parti të reja. Hm, po çfarë po? Po çka po ndodh? Jo, Do mos të kuptoj tani. Futesh në një parti, i e mirë të çojnë deputet, të bëi ministër, pastaj nuk kënaqesh ikën. Pastaj thua, jo po s'kisht demokracitë e brëndshme, jo po ti e ka nuk ka zgjedhje, jo po kush mos ndodh, s'ta ndodh këu nga që i heqin nga postet për shembull. Jo marrës. Nuk bëm vaki, jo, nuk bëm vaki. Jo. Shi politika jon ka një gjë të lezetshme. Është shumë është shumë e bukur, është shumë e bukur, domet po ta kuptosh në film është si ajo, shpreha e fantazmë, n m n m n m n po e kuptova këtë. E Eba, po po e kuptova këtë fitove. Edhe politikën tonë. Po e kuptova fitove. Ideja është thotë që kur na duhet dikush si që ka lekë, e marrim dhe bëjmë ministër. Kur i mbarojnë lekët, kur i mbarojnë lekët këtij, i themi i thëmi si si është puna, nuk na dohesh më. Ti je pak i vjetër. Po jo po ku di un t'ja lën prezit të ri e këtë ande ta ky një tjetër, mirpo ti ke shpenzuar për këtë parti. Vet vjen keq talesh atë Karrigen. Është shumë e bukur Karriga. O ka, ka, ka ja, ardhur nga Italia si Karrige, pse ja, duhet talesh Karrigen? Jo, ja, se s'është gjithmonë kështu. Ja për shembull Koco Kokdhima, u fut në parti, u deputet e, e hoqën se kishte vjedhur, thoshin fondet e shtetit. Ka vjedh Kocua. Jo mars, jo se kishte vjedhur, po gjykata shtetuese hoqi, pastaj ta zënë se ka vjedhur. Po, okay, pastaj, e zënë se ka vjedhur Koco. Pastaj edhe nga parti. Zoti Koco Kokdhima, ko që ti jemi më të pastaj e hoqi nga partia tha e hoqi na sekretari i përgjithshëm ky ka filluar një luftë tani te ps-ja tur ka filluar luftë e kanë hequr e hoqin ose nuk e donin më edhe ky tani thotë që un kam luftë me partizanaliste a thirr si kohë gjedhje luftë luft, no. në thonëse ajo lufta amar jo luftë me, me pushk luftë luft ideologjike luftë idesh idesh po edhe ky thotë që te partizanaliste thotë nuk është mirë thotë nuk ka shëvërisur mirë të tre vite se kur ishte ky pa e më më të mirë E ka thënë prandaj për të thënë, kur i e brënda e kupton se mos si ka mos ka problemin të hashashi që nuk e legalizuan. Ja, ja, ja, jo, jo. Jo, s'ka lidhje. Është është vetëm një gjë. Jo se më pleq kur e kam dëgjuar në një kështu thao, ore, mos e kuptohet atë pse arrestoni përdoruesin, ta tek e fundit ti pijet. Edhe mira ka. Ore, ky e di ku e ka ky? Se tani gjithë, që të gjithë, të gjithë thaqë që dalin këtu flaçi. Çfarë janë aty? Është vetëm një gjë. Kur i e brënda an politik e kupton që funksionon. Kur del jashtë i huaj nuk e kupton prandaj. Prandaj ata të gjithë flasin kur dalin nga partia, jo se, se duan po te lekë gjëra të tjera së botës. Sa bëjnë për postë, asmir, po kush e ka bërë për postë? Të gjitha e bëjnë për të mirën e popullit. Kur ngelen pa postë. Se nuk kupton, nuk kupton politika. Jo, kur... po s'është ashtaj thjesht. Nuk, nuk është ashtaj kur je na jashtë, ka thënë Ardoka, më mirë brenda politikse jashtë politikës. Oo, ka thënë, ka thënë. Po ky pastaj tha këtë Rama, ose për zura, i ku vet, edhe ky tha, më përzum pa unika, më duan po si duan është një lej fjallë shumë është shumë e bugur dhe më po Jo a u thashtë edhe njerë mishë që po në ndishni Po e zbuluat shpreje në në më në më në më në, në, në Keni zbuluar Keni për se koqua i ku nga partia Po më sakt Edi gjojni Jështë të mbëllatere Ti vendosë të larko është përnë me jene Jështë të mbëllatere Se do ketë pa mur, u antë lë shpresat, you need that. Ku ka dej do mi, wishes your deruga donde. Ese mendo des muntea ja dali, jam shumë mirë se ti çu po ndon. Ku ka dej do mi, wishes your deruga lorra. Po mendon se kush ka amor, mesom qe ti jam mirëse qur. Ku ka dej do mi, nuk sa construra. Este bru la dera es por kiwe... mele mele mele ha deh ja stai just got on you no names vastoje me po te dime dime vastoje u pa dite no se nie sche che me conieto votate si lo cono avete pe son chiti shumirata biena por che me dorove che mi ke ga eta just to por dura as lo sto stuber vet me corvo de quer vida no nana noona me fece trova Just wanna never sleep all over. Ku është problemi ti vrau emira? Ska çabona ta lashta, dashnia të vërtetë, nuk u lutu, vetë s'kam oh. Ash pa ty gambe kuimetria. Nuk sa vësura. Is there you out there, move even though fate Ja ku jemi përserim iq këtu mën bumerang me mua remandon dhe anestin Tema tjetër anest faktikish nuk dohet të të tretëjo asit tem Asu së duhet të tretë fare Mo mitë mos të tretëtën të ikim se e mivon Jo jo nuk të ikim jo Kemi edhe pak fare na fali Po se të ti thëmë së tretëtojmë se pra ndaj Jo jo O re dire ato shkrihu O pështrihu shkrihu Shkrijam shkri Asa bukur O re mbaj mënd në djetë në the njështë Po së që të mbaj mënd kam q Kam qe student. Ke ke çan? Kam qe student. Ke çan student? Ah, pra, sa bukur dolën e studentët fiks. Un do thosha për. Kam qe student 31-shi numër. Po, jo më jau nga kësa fjalën për. Kam qe Brezi, Brezi që sot demokracin. Un isha ai. Shi mori, i thash hajde, i thash. Ta hedhim busën e verdhë. Un isha ai që hodha litarin. Po, qen Raymonda Bulku? Jo, jo, jo, Raymonda do dal më pas, un i thash ai. I ke thash Raymond se ti ke influencë te je tema. Ke ke figurë. Pra ka figurë unë un isha ai pra, truri. E, ja pra miç, kemi këtu dhe një nga heronjtë mm. e demokracisë. Patjetër, mar. Ore ka 25 vite demokraci. Ka, mar. Ore, atëresh miç sikishim të hanin. Po të paktën bënin protest. Po pse tani s'ndm protestatë? Po, po dije, jo, bëjmë po, protestë, do bëjmë protestë. Di, 8 dhjetori e kujtuam 26 vjetorin e rënies së, së bustit, jo të bustit komunist. Komunizmit. Po. E the, hmm. pe, e pesë si u dojë Tirana. Shqipëria hmm. gjithë në flak, në zjarr, në zjarr, nuk Ore nuk kaloje do. O kam parë nja tre oxhaqë që nxirrnin tym këtu në, në ty lagjë ime, po. Oreu, po nuk kishin vetëm ato, të dilje, ku i she dieti? Ku s'a di? Ka qenë në shtëpi me patjetër se të palgje prandaj. Jo, jo, jo, më joisha në qytetin festave. Po aty nuk u bë gjë. S'u bë gjë aty? S'u bë gjë aty, vetëm qofte ka aty. Po, po hanin qofte. Po hanin qofte, po, ti po të dilje pak më tutje, shikoj bulevardin Zjënte nga Rinia. Plotë këngë. Plotë këngë, demokraci, liri e duam Shqiprisë ditë Europa. Nis kishin kujtuar 25 vjetorin. Bravo. Un nuk po. Po sa veta ishin, sa veta ishin? A nuk kishin shumë, po ishin. Kishte, kishte masivitet, një 700 veta ishin, duket. Ose 700. 700 veta. Ishte shumë janë. Numëruat edhe makinat që kaluan. Po, po dhe ato ishin. Ishin. Merrin pjesë. Po tinumronin. Ne u tinumroni po si. Un kisha nostalgji, po prandaj po them, e kupton ti domo Sa rinje zjarë për rinje bërë Kemi qënë, pa le që jemi Orë mund të them këte një një nostalgje pa për parë Thashja, o që më kujtua në të korat e pushimeve kër isha njum, tap, dje. Dje ishin, dëme, arëm, një gjumë, tapë Fix mos të ishte rinje a dje Një nostalgje pa par, për parë për të thema Edhe mua do me me këte që më thetim, kujtua një shoqa ime që jam në protest, në facebook, jam live këtu o, edhe komentonte, foto, me shoqet, komentonte me shoqet Komentonte me shoqet E që sa ka protestuar ajo i, i, i unë gjyrë zëri? Se apo pobërtiste o oh, shoq, ajse jam këtu. Jo, jo. Po shkruante apo po shkruante po në tastier. Po antikon? Un ta them se kam qenë në 21-shin kur rrezuam të sistemin e postera të, të parin, edhe këtë sistem i te të, të isha diën protest, më thon, s'kisht asnjë dallim. Vetëm që dita ishte njëj, po protesta s'nuk çej. S'mngroh, nuk mngroh, të ngroh. Po prapse, prap, përencishmësh prap, që dalën onë. Ora po atëresh, unse sh... ndryshon, atëherë ka qen ftohtë pse di e çajste di e ishte ngrohtë kishte diell rastisi marastesi se ja vitin e kaluar ishte një jo jo ta kan fjalën mos e shushati pak moti këtë rrinia po ne dielli bëri dielli të djeli të kenë dikuar i çik diell prandaj s'dalë gjysmë vajtim për plazh gjysmë një kafe prandaj s'dalë prandaj është rinia është apo se dinin fare ti ishte dinin se ishte pushim jo jo e dinin ata pa nuk donin s'donin e rëncishme është shkolë on e di dhe nuk të përgjigje e rëncishme është që dalim ishim 7 vet apo e rëncishme është që dalim bravo Ata e qintë të ti... Ishim në protest pra si që morën vesh Ja ka luan bugur fare, shtatë vetë atje tundën sistemin Dhe kërkuan liri Ore zjarë bulevardi dhije Kanë kërkuar liri mbi të gjitha Po, ta këthejmë edhe i her komunizmi Ta këthejmë edhe i herë nga vdiqet Ma! <laughs> Ja për dashurmit që i erdhi fundi dhe për sot emisionit ton. Faleminderit që qëndruat me ne, na dëgjuat, na kuptuat. Shpresojmë se si çdo të premte do jemi të jemi përsëri së bashku në Bumerang me Muar Emandon dhe Anesin. Bashkë ju urojmë një fundjavë të këndshme dhe me qetësi dhe dashuri dhe suksese në jetë. La situazione politica non è buona.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 Da me a te qualcosa che ci unisce c'è come l'aria che respiriamo come il figlio che aspettiamo come la donna che ammiriamo e il sorriso che dedichiamo e ogni torto che facciamo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 Situazione la mia situazione non è buona Da me a te La cosa che ci unisce c'è hekën e hekën ehte ndr orëd Kick! Ekолje aplarana Eme Jere klimto nazposanchi kach ene do杖 ka peteri. Aen, salvë it, cikëd. t taj yra Më j what Blair Ra to the Tour. Eme News, rapkada B shirt马. Sivups 여 në du Ba. Stunden 5. 24... jene vu breka. Eme Ros statisticsë eme puusia e tegët allows if të të të të të të të tëtë të të të të të të të të të të të週 më rënë në ehe bëska të të të të. guidedë më përër Në faagilë. riba dë n Non è acqua La situazione dell'acqua non è buona La situazione quando mi baci non è buona Ma la più grande chagura sono gli architetti Già me cosa che ci unisce c'è damme atten cosa che ci unisce c'è on nell'aria che respi Nel amore che ora piamo come la casa che costruiamo come la terra che calpestiamo ke a Miriam e il sorriso ke